morgen og velkommen til Jørgen det, det er onsdag den 21. juni, og her til morgen starter vi med en historie om chefstrategien i Morgan Stanley, der ser noget pessimistisk på markedet. Vi skal også forbi Novo Nordisk, der sænker tempoet på udrullningen af Vedovi. Bagefter skal vi høre om shortsellerne på Wall Street, der fortsætter med at øge deres positioner, selvom de har tabt milliarder i år. Og til sidst skal vi høre om Danmarks billigste boliglån, der er ikke længere er Danmarks billigste. Du lytter til Jørgen Vestermorgennyhed, og mit navn er Laura Nørkær Seligvand. Chefstrategiet i Morgan Stanley og en af Wall Street's største pessimister, Mike Wilson, er et overbevist om, at aktiemarkedet er på vej op, som mange andre forventer. Nærmere tværtimod forudser chefstrategien, at investorerne får få sig en grum opvågning, skriver Bloomberg News. Mike Wilson har længe forudset en afmatning på markedet i 2023, som dog ikke har vist sig endnu. Han holder dog fortsat fast i, at faldende finanspolitik, lavere likviditet og faldende inflation vil få de amerikanske aktier til at falde i anden halvdel af 2023. Derudover er han også bekymret for, at aktierne er blevet strukket så meget, som de kan i en spinkel optur, der er drevet af den enorme mængde af overskuddende likviditet, efter mange trak deres penge ud af bankerne, da der i marts kom et knæk i tillid til netop bankerne oven på krakket af Silicon Valley Bank. I et notat tirsdag skriver Mike Wilson, Med vores fundamentale syn på vækst har vi svært ved at hoppe ombord på den nuværende begejstring. En enorm efterspørgsel efter Novo Nordisk's fedmemiddel Vigovic i USA betyder, at tempoet for lanceringen af middel til nye markeder i Europa bliver sænket. Det siger topchefer fra den danske medicinalkoncern tirsdag ifølge Reuters. Administrerende direktør i Novo Nordisk, Lars Froregård Jørgensen, siger ifølge Reuters, vi er på kort sigt udfordret, fordi vi ikke fuldt ud kan imødekomme efterspørgselen. Men alle kan være sikre på, at vi er stærkt engagerede i at sikre, at patienterne over tid får den medicin, de forventer. Viggovi blev lanceret i USA i midten af 2021, og salget er siden eksploderet, hvilket letter beslag på produktionskapaciteten og påvirker mulighederne for at udbrede lanceringen bredt i Europa. Forløbig er midlet i Europa kun blevet lanceret i Danmark og Norge. Bjørnene på Wall Street, som har troet på kursfald og som har sat sig på det ved at købe kortpositioner, er blevet kørt godt og grundigt over i år, mens de blot har øget og øget vedmålene på en negativ udvikling. Det skriver The Wall Street Journal ifølge MarketWire. Den samlede værdi af kontrakter, som sat sig på kursfald i amerikanske aktier, har her i juni 2023 nået mere end 1000 milliarder dollar, hvilket er det højeste niveau siden april sidste år. Væksten i de negative positioner er taget til den senere tid, hvor markedet i USA ellers er gået kraftigt frem. På den baggrund har de såkaldte shortsellers tabt 120 milliarder dollar bare i år. De store sats på et kommende kursfald afspejler til tilsyneladende, at store investorer i det er helt trygge ved kursstigningerne, som der også er skabt på et smalt fundament, da det er de allerstørste teknologiaktier, som har trukket læsset, mens det bredere marked nærmest har stået stille i år. Siden Realkriget i Danmark introducerede flexkortlånet for cirka 10 år siden, har det været det billigste boliglån, men det er snart slut. Der er nemlig udsigt til endnu et rentechok, når lånet skal have ny rente per 1. juli, og i endnu højere grad, når det skal have ny rente per 1. januar 2024. Det kan man læse hos Finans. I mange år var renten på lånet negativt, men nu ventes det at runde 5% til nytår, lyder det fra Sydbanks cheføkonom Søren Christensen. Dermed kan det blive dyrere end et lån med fast rente. Derudover understreger cheføkonomen, at danske boligejere skal indstille sig på høje renter længe endnu. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på jorinvester.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, det hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.